أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه و الاتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما علمنا من القران ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين وبعد يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليدا الى اخر الايه فلق الله العظيم بس انتقا ضروار ما ثلوتيه واذا الصلاوات بتندروار محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وازدوئ مايت اتورا نثوره التوبه مايت ا فار متصلين صوت kemi te bojm duhet shtu kujdesim ne gjith ajetin fjales ecila na ajet na ka ard fjalja walida do të mundohemi, do të komentojmë sama drejtë edhe sama fjeshtë të tjetë sama e kuptuar. Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu ka fanë em hasiptum em të traku walemma ja'lamin lahu lëdhina jahedu minkum. Ju besimtarët. Që ta është folëm na për ato jahudët për mushrike që i kanë thibë besën e beslidhin, u krija jahun ma. Ta është krejtë si shqetërfen. Ju besimtarët. Ju jikeni thon la ilaha illa allah muhammedur rasulullah edhe me vullnetin e lir të juaj nëri angazhu për këtë fe. Si e mendoni tash? Këta e paraqet ajetat ajetën të cilën e kemi para nesh. Si e para mendoni ju tash jetën e juaj? A mëndoni ju me sliman se i gjithë veprimi juaj do të shkon me leithia A thua mërë mendja se gjithmonë dhe të shkonë në qeqërpare? A ja mërë mendja a thua ju e besimtarëve si pas të tja jeti se kur në fara nuk dhe të shkelmi ma të jemi musliman? E pra a thua e kishin vështirë shka s'janë musliman, na thamë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, o Allah i jo në të besumë me vulletin të onë të lirë, ti që i shki e qef me të besu? E ta është pra, pëse me brenga? Pëse me probleme? e thënë, em hasiptum në të traku a mësë pëmendëni se mëthini bo musliman dëtë ju lomë me tu pa probleme e kunder ta e kësaj është e vërtit pra problemet edhe belajat dëtë jenë ketë botë në qafën e ju dëtë jenë i të provuar deri në frimën e fundit të reksaj botë e këtë dilni e hasipen nësu e një traku e një kulu a menna wa hum la juftënun A mendojnë thë Allah o besimtarët që pëse janë bohë musliman tash mohë rafë shkejt, nuk i bojmë pravë, nuk i bojmë asë njëherë pravim e wala e raune anë naum juftanune fi kulli amin marraten, au marraten a se shofin muslimanat edhe jo muslimanat, po tash për muslimanat e kemi fjalën, se na do t'i spronojmë ato mësë pa ku njëherë apo din vit e nëse jeton pra 80 vite me rafë Në spa ku sa provat nuo i abduzhme kalu na për ta. Mbas i 1 apo dim mas pakun në vit. 160 prej nuojava për voglat në spet. Për voglat në spet, nis provon për isprovluar vendet bota është gripi. Nis prov, me të cilin muslimanë fshin gula e raston se maafë me gripin. Flama është pak më vogël se gripi me me me me thulm edhe me me me me këto me azab, edhe me denim edhe ajo pëshin gjunohet edhe shtonë se vape kanë thonja Rasul Allah a ka më pak se këtosh ka pëshin gjunohet edhe shtonë se vape Tha, hatta shauka ju shekë kër biha lë muslim edhe thera muslimonit kër ti hijen kom edhe ajo ja pëshin do gjunohet edhe ja shtonë disa se vape thera në kom, ti je muslimon ka thonë, sallallahu alim sallim ajaballi emri lë mu'min ashtë që dije madhe me muslimonim Ullë amruhu kulluhu lehu khair Sa qdo dhe prim që si lëtaj me ta Edhe muslimoni atë e ta konë këtë vot Ashë në dobilë ati Fa, ilë asabët hu sarrahu Shaka rafakana khairan le Si ti bin të miran këtë dunion Fëtë falemendarit o Allah Pra fa, hajr Wa ilë asabët hu dërrahun Sabara rafakana khairan le Edhe se i bin të nguçta Bandurim sabër edhe fiton Fa, në të dhjohën të muslimoni fiton vetëm nda bie se nuk do ta lëmta es provu do ta shtim me ngene pa do ta throsim ni kaçore derisa te jet gëdënyo per ta bagun eter pse thot allahu xhellalu te alu sot nuk do ti la muslimanet pa es provu pse thot li ehlek men helak an bayna we yahya men hay an bayna dit ne kiamete kur do skoj nje na pa al farikul fil janna ni grup jannat farikul fil sa'ir ni grup jahannam li ehlek men helak an bayna Aiçi do çkatrohet ditën e kiametit, ne çkatrohet me veprën e vet, ama tjer ta din se me veprën e vet. Aiçi do piton, ne piton me veprën e vet, ta shohin çertë me veprën e vet. Meqense nuk provuam mi xhamatin nderuar. Meqense nuk provuamin kët botë, atëherë ditën e kiametit kur shkojn don xhenet, çer thojnë, po kës pse ke po shkon në xhenet? Pse u po shkoj? Pra Allahu xhellahu te alahu, ai ka ditë shumë mirë për inave, kush kët ka lënë mirë? Edhe kush do të vepron mirë, kush do të kalon keq, edhe kush do të vepron keq, tu di aty ka ditë, ama pat tjetër me i qit në shesh, me mpat i mua se unë keq bona, ti jam i ardhisëm do të kem çka më fol nëherë, me mpatë mirë bona ti jam i ardhisëm do të kem çka më fol nëherë. Edhe ti faktikisht më the çka më fol. A ti atone, vepra. Fan man uthi kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, në suratul Inshiqaq. Gjuzin e mram kërani kerim ka thonë Ati që do t'ja jatë Librin e dhe prave dhe të nëmën e gjatë Fëse u fejuhat Se buhrisab e njësira Logaria Ati të tjetë ditë në kiametit e letë O Allah Bana prej ative që logaria Ajon ditë në kiametit jetë e letë Ka thonë Ma më në utje kitabe u arra adhari Pa ati që do t'ji ja për ditë në kiametit Librin më shpinë Dhe se u për e dhehu së vura. Dhe të thëje, o zërë, a ka dhikush që është ka unë e më një mund me u shpëtu për i kësa i gjendje, Allahu gjëlle zëlelu dhe të ka për i ti. Dhe vajësë la sajira, futështë qitështë hudështë në zardën e dhehënemit. Zotin ambroti, inshë Allah të gjithëve. Pra, zdo gjonë me këdanë, me liber. Me registrim kullu kabiratin, au kullu sagiratin wa kabiratin mustatarë, Ka gjo, qka se kemi shkrujt, inna kun na në stënsi hu ma kun të më të amelun, gjdo gjo që i bajshi ju e fa të më regjistru. Jo e kulu ma li hadhe l'kitabi, la jugadiru sa ghirëten, wa la kabirëten, illa ahfa, këto janë fjallët e tua qëtash të shkruara me kurani kërim, qka keme i përdorë ditën e kja metit. Do të të ishë, qëfar libri ki limër edhe të voglat edhe të mërëja që i fa të bo, asë njëse pa të ka harru. Kësto dhe të dojmë na ditën e kiametit. Për atë shkak Allahu Jelle Jelaluhu për me hinë gjennati arsi shëm a i shikahi, për mështë me pas shkaka shkaka me fauna i shkaka dhe të t'hijen jahnam, ka dhërën, em hathiptum, entë të traku, walemma ja'lami Allahu lëzina faraku minkum, wa ja'lami l'kazibin ajetin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të do të mundohën janë disa fjallë të së e kurani kërim shka do të orvatën njerëzit me i thonë Allahu jelle jelalu sa për këtoj shka do të orvatën me fëllë ditë në këhametin se di shka ndosh të asan regu sa ljëwma në këtimu në afuahihim sot kemi më janë mbjëll gojen vë të kellimu në ejdihim jati vë të kellimu në ejdihim e tani kanë me na fëllë dur të ative bima kanu ja'melun qka kan pulu dora vet koma vet fa Allahu dhelle ghelaluhu një ajodit dhët jetë kur lëkura e njerëzve dhët diskuton vet wa kalu li dhuludihim lima shahitëm alejna kalu antakan Allahu lëzhi antaka kulle shëj qëllë lëkur për qka pëtë latë sasfat Allahum dha gjuhu me pul a i qiti kësa i gjuhu si a dhamun sidhë në dunjo me pul në suratu njër الله جل جلاله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الله جل جلاله يومئذ يوفيهم دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين Sa edhe do të vërtetoheni a ditë se Allahu çfarë ka qen, edhe çfarë ka mbrit në këtë botë, çfarë kanë vërtet. Mirpo, disa pun në këtë botë për me ardhur deri këtu, që ditën e Kiametit ti takosh Anës Djall. Duhet në i bëj bot disa pun si musliman në këtë botë. E një pun prej punve ashtot në këtë ajetin e parë me të cilin na kemi pun. Sa Allahu جل جلاله, Kustufra, dut qdan di gropa, vërtetitë të sa vërtetit. Sa vërtetit në mesrin e muslimanëve të lën pun gjojmë botë fa volem jettekhidhu min dunillahi wala rasulihi wala l'mu'minina walija si dush me jetu musliman kusht nëse dhënë me jetu musliman në mesin e muslimanve me i taku muslimanve ka thonë Allahu Jalla Jalla dush me ju taku muslimanve ka thonë për un me qka mërtetoj që po ju takoj i palës islame ka thonë dush me vepru islamikisht që shnot Allahu dhe për nga meri Edhe në fundos më e bó. Allā ta ttakhidha min dūnillāhi wala rasūlihi wala lmu'minīna walijah. Mosme pa, ndëgjoj mirë. Qelithit vesh tinin e zemrës, veshën e zemrës, ndëgjojë këtë fjalë kuranike të Kërimit. Mosme pa ti do për ative shqiptarë janë muslimanë. Mosme pa mirë i tafer për ative shqiptarë muslimanë. Për kushtet e Mirë po këtu Allahu nuk e tek i fjallën sadik, dost Nuk e ka tek Allahu gjëllën gjëllën u këtu fjallën hamim i aferm Nuk e ka tek fjallën Allahu gjëllën gjëllën u fjallën besnik apo i besatum E ka tek fjallën walijgë A fjallën walijgë Shqiptarët e Shqipniës i thujnë koferit walijgë I thujnë koferit që ka e mërë mësafirlëk nudhe i thujnë walijgë Kjo fjallë është kuranore nuk kanë shqipt Kjo fjallë është koranore, fjallë e fjallorit arab, mirë për najmi musliman edhe shumë fjallë gjuhës arabe, i kemi në fjallorin ton për ditë që me dhe jemi të knaqën që i kemi. Jemi të knaqën që i kemi. Edhe një më vetën krenar, a i njëri i cilin në thotë që të fjallë të arabisht një, hek një be mara se këtës janë shqip, a i njëri a sulmusi për tonë. Edhe ashtë sulmusi, sulmusi për vetë në the e konsideron vetë Salat, fjalla stan Shqipa e Jonja, fjalla Doa, nuk kan Shqipa e, Shqipa e Jonja, fjalla Kavr, nuk kan Shqipa e, Shqipa e Jonja, fjalla Zeket, nuk kan Shqipa e Jonja, fjalla Hajj, nuk kan Shqipa e Man Shqipa e Jonja. Këto janë Shqipë mo, përshka këse na e mi Shqiptarë musliman, këto fjallë janë terminët e fesë tonë edhe na i konsiderojë mod gjusë tonë këto. Se përndrishë me hi me diskutu a Milona, a Mos Milona, there une kërkoj falje se dhut me dalë një e di minuta piksaj fjallës e me hinë disat fjallë të cilët kemi folë moti për ato. Ja për shemblë, si të heshë ndërsovës të shpia, kur qkojshë, shka kejt shtrume komplet as njës as shqip. As njës as shqip. Fjalla shilte, fjalla qilim, fjalla jastik, fjalla qarshaf, fjalla minder, fjalla perde, kejt këto, fjalla jorgan, kejt sa as njës janë shqip. Këto janë kejt përsisht. Perz, në takon feja, në ka takon dhe gjuha, në ka në takon dhe fja. Tone me dal pika veri këton, fjala gazetë, fjala armaturë, fjala aparaturë, separaturë, garniturë. Këto kejtës janë shepa, ma kanë një më mrejnë api përdojë, më përdojë, më përdojë. Kërë përmaron një shpishka më bleni, se menë, që e thonë shepë, së përdojë që menë, përblejë, edhe marë pra, i puna. Pra më sti njejmë se me hi ta shte rinja ti, Jusë pjedoj i fjalë që asë si janë Shqipë edhe përdojën për ditë tëri një atëmi Po këtha i këtu Këtha shkoferit i thojnë Shqipëni valigje Pëse i thojnë valigje? Qëka të me thonë kjo fjalë? Fjala i Ashtë me fjalët i legjë Fjala i legjë Do të thotë gjanë ja banjëji Gjanë e huaj e futër në ravët e gjanave tua Këtha i thojnë valigje Pëse i thojnë koferit valigje pra? Pse në kosarë të eshët nuk bujnë, po si janë të koferit ato, a kini që ki gjimleka i koferit, a kini këto? Këto pantole janë pantole të koferit, s'ka këto? Po, janë i abandji që rinë të shpija, në vend, e në uve i meri shti në qëtër vend, kusë e kanë velin, kusë rinë daima. Pra, këtu që ka ka për qëllim kura në i kërim? Këtu e ka për qëllim që ai musliman, i sili ashtë prej ative njërëzve të silep, kanë njerëz në rrava të jo muslimanve me ato rrinë ma afer se me dretët. Në të njëjtën kohë vazhdonë, për ato njerëz musliman të cilët pre jo muslimanve kanë shok i futin ma shpinës muslimanve në rrava të muslimanve e tani kur je i hujë e gjindës në mesin e hujë kjo kjalë përfshin kuranore. Kja është punë, prej punëve matë liga që i banë muslimonit. Prejpunve mat liga dhe mat dopet musliman kërës kepa, se të mshastën e popullit vetë me ashit popullit qëtërë. Ta vëlem njëtë tëkhidhu më ndunë illahi, vële rasulihi, vële l'mu'minina, vële l'idja. Të mshastën e Allahut, të mshastën që t'alapë nga meri, të mshastën që t'alapë nga meri, të mshastën që t'alapë në muslimanët, të mshastën që t'alapë në hoxë, mos me quë të atë qërë të gj Pa Allahu gjallë gjelalu, këto janë muslimat. Qito që qi nuk e bojnë, këtuk, këto janë muslimat. Ato qërët, të cilët e shfridzojnë rastin, me orë për shemblë, me një mezlis, me zlisë, me ndëgju, shka përsob po një njëri, apo me shkun me zlisën e ati me ndëgju, me që prej këti me zlisën, apë me zlisën qëtër, për ta gjithë një njeri prej popoj me qërë, me konsideru tafër, se a i përmi krim disa sh ki është aji i cili prej sëdit ajetët që ka dëtë vinë të anena, shumë dëtë ajetët me folë për këtë njeri. Po sëdë është ajetët i parë. Inshallah, me këtë fjallë, këti ajetët dërseve që i povinë, javë kiminu një bazë, edhe Allahu Gjelle Gjelalë nëjë bëhë të mundër, që në të spjegojmë ato, sa ma drejtë që që ka pasë Allahu Gjelle Gjelalë u e Gjelle Shanoë për qëllimë. والله خبير بما تعملون كفعل الله جل جلاله يوعرني او رب يوعرني يو سي دون مسلمان متغون مسلمان ن مسلمان يو مسلمان متغون يو مسلمان نجيروس نو ملوي لوي نجيرك والله خبير بما تعملون اون poesia din giro الاوريجينال صدني كني ما كان للمشركين ما كان المشركين يعملوا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر Allahu gjellë gjelalu ju ka bërë khitab mushrikve më nëkka edhe në Medine edhe në ju nuk kemi të drejt me ulaj mruzë e indërtoni gjamier a ju halafu ka zoni me punë se jeni qafira kja jet ka shdrip ka shkakun e vetë se ka zbrit në betër gjemotin dërshë kër Rasulullah s.a.s. e krev luftën e betër i varotin në tokë 7 dhe të mushrika, në realiteti që ka qitë në bunohë. Edhe 7 dhe të prej mushrikinve i ka bojë jesirë, i ka prunë me dine. Njoni prej mushrikve që uzu jesirë në bedër, ishte Abbasit. Abbasit Rasul Lari S.A.S. e ka pasë lavë i babës. Ajë e ka pasë. Gjali Abbasit e ka pasë emnin fadën. Në atë në në natë, ati ku ishin atë 7 dhe të jesirë të mushrikve të muslimanët me dine, e njevë për nga mërë njonin të gjimu e ja jëvë zonin e gjimimit tha maha dhe rënino për ti tha kushan kichi për gjimon i than aja i jetë ja rasul Allah tërkja është aja i jetë a basi për gjimon edhe rasul Allah njëherë e amush me primë gjematin dërshu për nga mërë allahu gjëlle gjithalu a gjëlle vetë e ka zonjësirë mirë për këtu nuk ka kura fjale atë dinë Kura fjallë a fe, kura fjallë a Allah, kura fjallë a la ilahil Allah, kërkan kërkur zonë se kemi. E kemi vla ata që janë shi shahadetit, e ata që nuk ashti shahadetit, se kemi vla mo. Edhe me paslim nona, edhe për bineqet vazhdo nëse njoni jameni fej, qetri, fej, në qetër, edhe për bineqet vazhdo nuk janë vlazni mo. Ato parola, ato prala se filonin e filonin e kemi vla, ani saj unë derë në vërë në prish puni jë. At çka nuk ka thon la ilahe illallah muhammedur rasulullah atë nuk e kemi vë. A di për çka? Për një pun shumë të thjesht, se ajz na ka vulla neve. Sai ose ja kemi prasa anako. Mash alama alama alama presë do se doin. Fa thoni Abbasit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, thoni Abbasit at vjenet erdhe lomajim. Me njerëp ai të dhomës ku janë një thirta djeg e me e pru me folë me Muhammad Nusafan sallallahu aleyhi wa sallam e pru me Abbas i tha Rasulullah aleyh, sallallahu aleyhi wa sallam saja Abbas u aja jem ta pëse s'pëthu la ilahe illa Allah Muhammadu Rasulullah fa sën pëllot dinin e babalarve o Muhammad po dini i babalarve fa për samësjesht dini i babalarve tu edhe dini Allah i tem qëllin duesh me e përqafu njënja febë dhe larve njënja Allahu gjëllë gjëllë hu gjëllë shëllë fa jota do të më nënshmoj e shëqëria tepërja Muhammed si ti pranej fjalë të tua fa prapo të përsh në shka ta kur dole për ishpijen mëkka me arme e bëgjahlin beder me luftu qka bërën e në dhomën tonë e ti edhe shëqëja jote kure që të gjallin tanë për jasht ajtile ka im një fadën Fasën sa kureshitë për iahta, çka folët ju me shocës? Çka folët? Çka bënë? Alo ale abafi al ka hap psit, edhe po shiqon te Perëngjëri, çka po ndodh me ta? Gjoha e pa kuptueshme. Sa çka bona pra ja Muhammed, çka bona? Sa tofarët kur i morën dhe i futën në qese. Edhe ja lidhë grikën qesën tonë. Sadlit ja mbyllën derën për fëmrena, edhe i tha ve gruas, kjo kjo, kjo, kjo, kjo vjen nga 500 kilometra larg me një anicetrin edhe isa dhe gruz tonë meri këtë parë dhe ruj gjallit mësik aldo se unë t'i kam lonë asë mësik aldo s'afë t'la nëse vritem e ruj në gjallin me këto e nëse unë burdo se më qliron muë me këtë pare se Mohamedin në siguri dhëtë nëje dhëtë nëje vlerë për një esirë sa me liru si dhina më liron si të vdes e ruj në gjallin sa ja Mohamed Cust ka kauzoti je për këtë punë tha un kur e kam mendu edhe kur e kam vepruar aty ka qenë vetëm a bapi edhe gruaja jemi tha na di kemi qenë tha akhberani aخي جبريل بذلك tha Allahu yam Jibrili erdhi te i cili më kaqëzoj se Mijja jo kështu po vepron para se të del në ushtrinë e Bahaxelit me armët e luftës vai ibn Ab Abbas eshhedu an la ilaha illa Allah wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu fa saba anena jam sh shahadetit edhe jam askariot edhe jam njëri që për e pranoj këtë dinin tanë se kështës mundët me lajmru ajë që nuk ka shpa nga berë mirë po para kësa i njarje para se kjevë dohët një diskutimë si që e patë nga meri me agjen e ka pata në të alia a kjo që e smjegovat sa shetë dërë si sotit po unë e smjegovat e ishtë njarje lidhën me bedrin gusht A luftën e vendri para se për nga marion, marion Në azhën e dhe të banë këtë muhabet A lija ka boni muhabet kërëmë Allah Në të nëse kejtë Sishtë me në stilë qëtëm A i hini të jështirë të gjë dhe tha Abasi kua Këtë në këtë stilë I tregu dhe Abasi që kua ja, Këndë kjarë fa me luftu në kë Apo po është barabar me të fisit Filonit e filonit e filonit Apo po e luftu një banjën Dhe ti gjallin e vlarut kjarë me lu Me këtë stili poli ali abatit. Pas ke turpë sa ke armës janit lavitanë sa ta 500 km me luftu. Edhe ajpe banë bërtejtën me veti, e ti joja abat, sa halafu prit, e së përgve në marë e sa me u gjithë në mesin e sirve, e sa i nderuar i maj madhe njërzijës agjën e ka bojës sir. Halas pëtim, shka me, me banë? Abati tërpruar, i turpruar i thas dhe ali is, një dipjallë vogla, sa jali këfa, këfa, sa bolë Keq xie tha pa na i përmen ne asnit mir. Fa zeli ya wa hal lakum min mahasin fa gytqil kemira. Fa po Abbasi tha kemi te mira, ta, si, soofim, sa do ti shofim ato te mira te ju. Hajde ti shofim ato jam. Fa nehnu nasq al hajija. Fa hajime qi po vin prej ket bota arabe jo arab. Ku shpe jep me angra me pim me ka. Na pe ja pita. Istafa Abbas. Arabo jahila cekal muhajim des ra tam. Për ibrahimin, haqë i sabë alis, musliman, një musliman, haqë i sabë alkur. Ta sa kush për jë japë hadzive e alis, a, pra. sa a, sa sa a zem zem me pje dhe me hongë. Ta ju. Ta për shërë, a për më të mira. Ta kush për jë banë hadzive e konak mëka. Ta ju, a për më të mira, pra. Ta kush për e mështjelë qabën për vetë. Ta ju për e mështjelë. Ta për më të mira. Ta kush për e pastronë qabën, pra. Ta ju, ta për më të mira. Ta saiu ta fami kemirajali ta na fami flek mira a ju ves kshia po po na e kormeni Allahu jalla jalaluhu wajallashanu nktidita e chon jibril alayhi salam me ketayr eda kja shka ku izbriqet famaka an lil mushrikeena ayamru masajid allahi shahidin ala anfusihim bil kufr nukash bontha meivan hajim eda u me hngra me pi nukash bon me ruqjabna me ves nuk është bolë me ru i zemzeminë dhe me u dhonë njëzë me konak të dheri të këto punë ju i bani a ma qabën me puta e kënit mështel me mësërani këto po këto këto po a putat të shahidinë ala në fësën e mbil kufr të allahën përbësani a drasën atë që për efshini për i qëri me pi tomël të arapi kërni qëjë kër arapi me hongër putit vët tomëli qëjë njone nj edhe jadhat drasës do i marëshin për urma dhe të në kuru në toshin e hajshin tha talon, tha të kshiri pak qish për e pi tha mu mush më motivak baba jemi bik e këti tomël, nona jemi kapru tomël ta shonë qish për e pi Allah jemi tomën hasha a, na, guri, e në alë lërgumas një gurit peqësit qish për e pi aji tomën në e ti niko arë dhejlp në dhejlp në ashkatines në das ajo ajo him sot mizhve ta mërkullën 5 për nikëta të apli në shkinë në kohë dhrat gje. Erë dhurëp nga guë në dhurëp nësë, për një addi sekonda e fshini ata dhe, me sëmërami uri nosi në të fa e në qe e kishlon këmë e të apli. Uda la rapi tha, Wallahi, wallahi, inëha dha dinu abei, inëha dha dinu abei, ta kja është dhini babalar ve të mi për të të tëlinë kam jetu edhe vdes edhe kam vdikë, La abudu ljeume, min badi ljeume, ilahen bëllet alihi salibu. Fa ma prej sotit tha, unë nuk i bajnë stizde ati zoti që i mbiten urinosin hajvan të egrë. Fa me paskon ki zote e kish prit vetëm të kësaj, e kish mbrojt. Fa ka që pasmi qenë që logikshëm? Pra, na për jopë një konak haqive, na për jopë një buk me ongë haqive, ama edhe, edhe Allah të i, i gjojnë tomël me pië sa s'konsiderot mbrojtja juve qabës dheri sa ketë qëtërën punë ju për e bani nuk konsiderot e po kush maron pra gjamia kush erun qabën kush mëndërton gjamia në të kejtë botën Allahu a shpërgjish janë e gazë në kurani kërin ka thonë innema aja amuru mesajit Allah men amene billahi e mëndërton gjamien a i qika besim në Allahun edhe ditën e gjekimit a ju o abba ju të cilët po lavroni se edhe të mirë apani اكنني يري من مكه قايم من النظر ابن الحارث نظر ابن الحارث اكنني يري المكه ادين سكافون كون الفوندت فسكافون فاي كافون كون الفوندت جبريل عليه السلام كبرف يالينا تي ايات قران قامو كنودر جتنه قيامهت قل ان كان هذا هو الحق من عند ربك فانطر علينا حجاره من السماء او ياتنا بعذاب اليم فثيتك يا محمد ايش كاب صوتي ورثيت o zot pra qitë nga gurë për i qile që e logika qitë nga pra gurë për i qile tha ki me pas qeni menqor me pas qeni menqor ki shtonë o zot si tjetë kjo Muhammed i që ka po të të vërtir bëna i dajet qitë nga mërubin e ti me pas qeni menqor tha po kjo aje që ti shkahini këtu ki shkakat lidi me temën e të dit tha ki thë i ke وما يهلكنا الا الدهر ان هي الا حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا وما يهلكنا الا الدهر فكيكاتكمه كي كينامر يم لحار كيكاتكمه كيف نيرضت تسلت براي موسف كان كان جايين هذيا كان جايين كومونستا اذا دونك كان فالين بارانتا تاع الطاتييس كومونست Po për komunistat se ka pas komunistat dhe ka pas antarët partijës Antarët partijës kanë qenë për në tonë fushë Ka shku gjithë ditën a qalamit për në të veta dhe majtë prami A konë për zëtë i shpijës Kur gjo anë që dë stelë? Po komunistat kanë qenë largë ato se kimi për në më tijas një harë Me një fjalë hek me pra fjalën komunist Zë zë venësoni me fjalën materialist Materializmi nuk ka i ri Nuk ka materializmi për të qanë zërvini e keton A i ka p Inhije illa hajatun e dunjane më të fiha. Fa kjo jetë kur gjohë sanë qëtërsen, përveç se po lindim edhe po vdethim, e nuk përna shkatëron qëtërsen përveç se koha. Kur gjohë sanë nëtë realisa qëtërsen? Që ke të sanë? Që ke të sanë? Po këna e vetër kjo? Fa pra dërë i sanë mëkë ke këni kësi mua abete, edhe kalzoni se ju që abën pejmanin nuk ju konsiderot. Kush ma gjami? إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أي شي صوت الله نكاكريو أي شي صوت الله تيامي أي شي صوت الله ده بثامي كتا ما ينجمني هناك كثيرا وكثيرا كي أشكروت أدرود إذا فقود في هذا تعمير يعمروا مساجد الله Nëse na kemi kohë u ndal fjalë për fjalë me e kerimin, të komentuar kur alikerimin, gjërsisë në çka po mbar fjalë te ati, do të fja thëjë atë disa fjalë se si ndërtohet xhamia. Çka parfim fjala ndërtim xhamie? Xhamo. Fjala ndërtim xhamie përfim. Blerja e vendit. Vënia të hollavave për ndërtimin e asaj. Në ndërtimi i asaj deri te kulmi, ngjirosja e asaj, edhe ngjyrat e asaj, shtroja e asaj, pastrimi i asaj, xhamati i asaj kanë thonë. Edhe çiri ku shëve në gjamië me bodhë dritë edhe aja pjesë përbërse e gjamiës e tida nuk gudhëm dhe dalë prej ati edhe aja majhë vrahme hi në pjesën original të gjamiës ka thonë ashtë të umeri kur ka orënë me u falë se janë falën tërë në gjamiën në medinë janë falën tërë në amazin e atiës në ditë kur ka në orënë me u falë gjamiëja me drita medinë kur ka di se së ten historien islame po hinë muslimanët me falën medinë n Sa Rasullullahi së të sëllam Sa nëvërë Allahu kabra Më nëvërë mësë gjithë dëna A kënjeri i pari që i ka shti drita në gjami Ashë rasullullahi Ashë asë dhu merë radiallahu të aranhu Rasullullahi për ditë për e sa Allahu Ja ndriqo zë vorin Ati i shkana i ka ndriqo gjami Në hadithin që tërë Ka thonë Rasullullahi së të sëllam A i sili në gjami E ka fjel një drit për t'ja ndriqo Ndriqo musliman dhe ve vendin ku bin Ajo drita ti ashtë ndezur dheri ditën e gjikimit. A në sa shimë, a në sa djekë, a në sa bondeshje, a në sa bo gjamia drilë e tokës e kashku gjamia, fa aji qëllini her e këndez dritën gjami, drita, drita ti ashtë ndezur dheri ditën e gjikimit. Aji qëllini dënë me shimë dritën e vetën vërë, kush dënë me shimë? Me fikë. Aji vjene merë në lampë i gjaminë, Ai vjen dam e damton në lëm xhami. Ai vjen lamen e xhamisë e shfryzon të shtëjia për diçka. Kamar në lëm xhamit aqoll të sh. Po vetëm ai e ka shijm lëmën e vet të punën vet vetan, vorrin e vet, edhe ditën e kiametit. E hadisi, na garanton Rasullallahu sallallahu alaihi ve sellem ka thonë, kush janë ndez xhamin e ston një dritë, drita aty rri në ndezun deri ditën e kiametit. Po kur jam tu po duhet aqë këllë nji. Kemë ndëgju në xhamit ton elhamdullahu Elhamdulillah. Në jamin ton që muahbet nuk e kam nitur në çtu dëlarare. Por shkak se po treguohet me veprë se xhamati e ka nivelin e edukatës shumë ngritur. Kemë ndëgjuar se në Bardikë ka për jamia pas ka problem, nëse njëri e bën ilustër në xhamie e vjet, e gjithë mor afta zinxhiri të atij ilustri ai ta e bllokoi ka për veti. Këta xhamati on elhamdulillah nuk i ka këto punë, se na kur e bim ilustrë tri vim bëni harret e hek me njërin e loj aqet em se bvojm na kto se na bvojm keta fetarisht sipas normave fetare. I porti injon aty kis panel ai qi e ka vut sert e ka ndes porteri ditën e kiametit. Ati nuk ishin, aty ju ka heq loma, aty ju ka heq thiri. Po abo mair i vetri me azaventumeli tri. Pra po vazdojn se vapot e po rriten njerzit qi bvojn se vapot. Po rritet numri i njerzve qi bvojn se vapot. Jamot. E kjo e perqshin fjalen, fjala. E keta e perqshin fjala ndërtim gjamiës sa so, po këta e bojnë ata që i kanë limon besim në Allahun edhe në ditën e kiametit innema e amuru mesajet dhe Allah men amene billahi e ljumë i lë akhir sa so, wa akama s-salah jo vesh me ndërtu sa so, wa akama s-salah edhe e fal në mozin ta pra pjesë zbukuruse, pjesë në tësuse e ndërtimit gjamiës kushka na gjemoti, ato falen gjemoti gjamië pas ka dherës a ka gjemot Kur dalë xhamati për arsye jamija është ndërtesë, jo xhami, është ndërtesë. Wa qamus salata wa ataz zakah, e iav zakat edhe e, zekyotin, e fundit, wala yakhsha illa Allah, edhe kur kuj prej kujt e vështojmë të më çen xhamat xhamie? Nuk i frigon kur kuj në ket botë derisa të jetoje veç Allahu xhellahu te alauhu. Kur kuj nuk i frigon. Kur as fjala nuk i frigon kur kuj vash Allahu, duhet të çerojmë disa rhape. Kur hapunat e friga. Kto vllazën, Ajeti, nuk e ka përfshin frikën për yukin. Sa jeni më dash, ti s'më largrohesh më u bó, unë si tu në atij. Jo, të dil durr në xhep pa frag në alsonte sa ti 13. Me anë ku i thoin breja bollusi ta xhe? Dil rë durr në xhepa kur të kapësh aj. Vati pesëti, vati gjashtë, të më shafti atutosh apo nuk tutosh. E këtara jeti nuk e ka për çellim. A dini pse s'e ka për çellim? Sekjo është pjesa e njeriu çitën e hekollvja mi dohu. Këta, thonë zërfshin ana opre i tutave Kurani Kerimin këta jet. Nuk e përfshin ata kur dikush për shembull frigon ti e papritmas. Ti to herf po, kokënjoni ta çetni se tre kush e folur me ti. Atut çati më leharë to le ti velmandikur. Amatutës, çka ata nuk e përfshin se ti të mbaz me lajka. Ti je miri tutës për i kthaj. Ka një hadith i cili flet për një biuç tund Në bilikin e, e, e qëbarit Ndo këtë se me are moti e kemi spjeguket Hadisë si më të kemë harru Madhi, bëni, gëjë, ani, ursila, ala, gënem Ka thonë në sëullarë, sëtu selam Dihu në motë këshi Sënë e prishin dinin Dihu që tunt Ka thonë sënë si e prishin në bilikin e dhanë Vësë e prishin dihu në motë këshi Si qësë të ndodhin E pëse dhihu që i ka sekë Pa njoni a pak mundit me ta po bilikin e dhanë Vëhelaq Se i ka të e këtë di e dhe ata të undë? Ka thonë shi tjo, nuk jetin këtë bot i vetë me një shkollum, edhe qertë janë shkollum. Edhe atër shka nuk din me shkrujt, shka me kater kohën dhe jetin për toke, edhe atër janë shkollum. Ka thonë, se pëdi me artë undë? Për shka më hapë një, ven e merë një delë e shkollë. A thonë një, atër në pakitën e rastën e ven një, në shumë rastë e vinë ditë undë. A, a, a, e kam fjallën tash për hajdus njerëzi shkojnë mi bërë volakit pak muhabbet a dje këto që jertë ketone mushin sa e të mu këtë loj e lujnë ato rësullullallë ka së përënë hadis e thonë di uqtë undë kër i bimë bilikit njënë i shkaban njënë i bërë tuk mazlumëve tuk aj, aj qetre që lënë një dejnë e për t'jasull mu bilikit në që banit këtë taktike vojnë mu për këtë shkak të thojë nëse ti e merr delën edhe nuk mundesh me shpatumë e bëj për të hangur ti ek çogani me çentevat derisa ai me ti ka punë un për një më japshini çetër keton to nëse ta morin ti pi goje mos harro vesh se llo kola hajde që tonë hamket çetër bashkë kryesore prap ngjit kryesore prap prap ngjit u boi asha di u stund kaluar me kaluar me uni kur zonja do të thënë tek us me taktikë Kështë i kamësur këto këto ka thonë nga Allahu në Korani Kerim Elëdhi ata kulle shëj inë khalqahu të mbëheda Ajë që unë ja kamë bëgë figurën taket që shë ka Edhe ja kamësur rrugët e rrëfkit Ja kamësur rrugët ka me ushtiaj Apo dëni që kamëzoj për një gjallë me poshtër se uki Qa ish ka prit qertë me ushtiaj që është ka pritë qertë me punu, e me i dhonë me hongër këti. Kush i jepa ti u këtë me hongër? Kush për jepa ti? Kush po angazhotë për ata? Veta ja po. Veta po angazhotë. E pra, interesant, kejta të në malë po angazhonë me hongër dhe, edhe më ushi dhe, vesh inë thoni ka, e ka pru punëm, qertë me ushi. Qertë me i dhonë ati me hongër, qertë me punu për ata. E ka, e ka pa një gjallë të arshishme, mësë me punu. Ma i marrumi, ku shanë këtë botë? Për njerëve, ku shanë ma i marrumi? Ma i marrumi në këtë botë, është a i cilin zanotin e vetë nuk angazhote e prit ka fshatën për i qetrit. Ma i marrumi. Ska më të marrumë se ki. Hoxha! Në veprimin e vetë nuk duhet me prit qëtë me i ka zushka me bo. Bujë kënë veprimin e vetë, zanatria, vetë në vetë, vetë me jetu vetë. në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të n Po ja al e argumentojm këta fat natisht. Rasullullah sallallahu alaihi wasallam pyeti për një njeri në Medinë, thas po e shoh këtë ditë. I than innahu ya'budu Allah fi dareh, sa po ibn Allah ti bader në shtëpinë e vet. Sa Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yu'akiluh? Kush po i hap naonga? Sa nehu ya Rasullullah, sa na. Sa Fha kullukum khairun minhu, kejerta Allahu maghmir sai të të Allah ukejt okay, jeni matëmirë se ajë. Ajë duhet me ufallë dhe me punu, jo vëqë me ufallë. Ama këtu, që tash më se kuptoni këta se në qiket hadith, edhe në që si pika jam disa njerë, hazër rrinë me arësjetu, më së të falë mën se puna, ha? Hazër rrinë, punë po për duhet a agës, për duhet punë agës. Po për duhet punë agës, mas gjamiës, apo? Mas i diles me gjamiës, agës për duhet me punu, jo para, Seja koptja e sallatë fa ntëshëro kur kërri namazit daktiqnos spërndan në tok për për me hangër për risket Allahut e kemi fjalën na këtu kush përpara kush për mbrapa jo se dihet namazi puna jo puna namazi namazi puna është e vërtetume po e kemi fjalën mës me ushqi prej dorës së jerve mës me hangër prej dorës së tjerkuj po me hangër prej gjasës tonës se këta kafshët po e boj mës me leju vetëm ramba poshtë kafshë pra aje të të li ishmit e fjala dhe po e krim desin e sotit e, fjala, e gjonave të sële të janë gjona për vërse të asaj që ka e më një njëmik ka thonë endërtojnë ato që i besojnë edhe falen ta edhe jopin ja zë qatë edhe nuk i prigohen që tërkuj vashë Allah edhe thamë se nuk e përfshinë fjala frig atë e që ja është normal njeri tutët prej di shkaj prej kuj Allah tutët inësoni njeri prej kuj tutët edhe Allah nuk e a i tutët havas, i tutët breshlit, i tutët zërzeleve, i tutët bimlit, i tutët shtetit, zullum qara, ajo zullum qara, ku me di ku i tutër një të një të një të halak, e dove, ka thonë Allah u gjellë Gjellalu, hu, në zhej e musliman, edhe falësh në gjabë i jabë dhe qapë, zgudzën me ju tutët. Kush janë këto, shka zgudzën me ju tutët? Kejtë ato shka sjanë mërmalë, shka, shka mujtësh me omrojtë kreative, edhe ti lishonë pe e Bo, është frikat takë, ati ku duesh me qenë trim. Për hirë të ati e lakon fjallën a Allah, për hirë këti e lakon fjallën a Allah, së u kjopë banë që shto, ama edhe që shto banë. Po shkojmë, a po shkojmë, e pa banë edhe më së më shku, së më shkojmë në esër, banë edhe më shku. Shka u bo kjo? Ja banë më shku, ja zë banë më shku. Ja të qëtë, ja në gjumë, ja notë, ja ditë, ja barë, ja zë والانما آه... يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واعطى الزكاه ولم يخشى الا الله تعساء اولئك ان يكونوا من المهتدين كفانا الله جل جلاله نسيني يونياتو شكا ييني هدايه يونياتو شكا ريني ري روق ا كور ييني براتو شي يمين روق سي يمي اكيمي الجامين اندرتومه يمي الجاميم رينا نمازين طهفالم زكاتيت دو تا يابمي كور كويس كور كوس ناي ترنسين باش فريقا ناي الله جل جلاله sa allahu fa sa ula i ka enjeku në minë lë muhtedin pra e, kemi drejta të vemi se na pra jemi në rrug e inshallah allahu në lusim që jemi në rrug të vazhdojmë inshallah allahu në lusim që i prej rrugës se bereqeteve të ati edhe rrugës drejta të ati asneher mos në e largonë inshallah e lusim allahu në që ketë ditë në e banë kabullë smite tonë, zonësat, smi ka i kemi prind akrabat tonë që ka në bdek allahu gjëlle gjëlele u të e vor rivat prej serafa dhe ألثم الله جل جلاله ألثم الجاوش كان ان شاء الله كان يجاب مكان يجاب مثل ما اذا متورتيتنا الله جل جلاله وجل شانه كثر نور الله ونوذه تشيت لله الفاتحه